Фредерік Пол. Брама. Текст читає Сергій Робчук. Розділ сьомий. Я лежу на килимку і почуваюся не дуже комфортно. Фізично маю на увазі. Нещодавно мені зробили операцію і, схоже, швидше не загоїлися. Робе, ми розмовляли про твою роботу, говорить Зікфрид. Нудно, але безпечно, я кажу. Я ненавидів свою роботу. Хто ж не буде ненавидіти харчові шахти? Але, робе, ти і далі на них працював. Ти жодного разу не намагався змінити роботу. Ти ж би міг займатися марикультурою. Одначе ти кинув школу. Тобто ти хочеш сказати, що я застряг у рутині? Я нічого не кажу, робе. Я запитую, як ти себе почуваєш. Ну, в деякій мірі ти маєш рацію. Проте я хотів щось змінити. Відповідаю я, згадуючи перші яскраві дні із Сільвією. Пам'ятаю, тієї січневої ночі ми сиділи у кабіні припаркованого планера. Іншого місця ми не знайшли. І говорили про майбутнє, що будемо робити і як досягатимемо успіху. Але, на мою думку, Зікфріду ця інформація не дасть жодної користі. Я розповів Зікфрідуві усе про Сільвію. Вона зрештою одружилася з акціонером. Однак ми розійшлися задовго до цього. Мені здається, що тоді просто спрацював інстинкт смерті. Кажу я, намагаючись бути лаконічним, і якнайбільше скористатися із сансу за якісь сплачено гроші. Робе, було б краще, якби ти не вживав психіатричних термінів. Ну, ти розумієш, що я маю на увазі. Я знав, що час минає. Чим довше я залишався у шахтах, тим важче було звідти вибратися, але нічого кращого не було до того ж, траплялися й гарні моменти Сильвія, моя дівчина, мати, коли вона була ще жива, навіть якісь розваги, польоти на дельтоплані. Було круто літати над пагорбами. А згори Вайомінг мав вигляд не такий вже й кепський, до того ж не смердів нафтою. Я замислився, потираючи живіт. Тепер у мене там є майже півметра нового кишківника. Це все коштує шалені гроші, і іноді в мене виникає відчуття, що попередній власник кишок хоче її собі повернути. Мені завжди цікаво, ким були донори, як померли, якщо взагалі померли. Можливо, він чи вона ще досі живі. Які якій же бідності треба жити, щоб продавати свої органи, як, скажімо, декотрі вродливі дівчатка продають свої гарненькі груди або вуха? Робе, ти добре знаходив спільну мову з дівчатами? Зараз знаходжу. Ні, Робе, я питаю не про зараз. Мені здалося, що ти говорив про те, що в дитинстві ти ні з ким не товаришував. А що, в когось було по-іншому? Якщо я правильно зрозумів питання, Робі, то ти маєш на увазі, чи хтось вважає спору дитинства винятково щасливою та легкою? Звичайно, я відповім «ні». Але для декого дитинство має значний вплив на доросле життя, порівняно з іншими. А вже ж, згадуючи той час, можу сказати, що я трохи боявся своїх однолітків. Вибач, Зігфріде. Маю на увазі інших дітей. Здавалося, вони усі знали одне одного і знаходили спільну мову. Секрети, досвід, захоплення. А я був одинаком. Ти був єдиною дитиною в сім'ї Робі? Ти чудово це знаєш, а вже ж. Можливо, це і було причиною. Мої батьки працювали і не хотіли, щоб я грався біля шахт. На їхню думку, це було небезпечно. Ну, для дітей дійсно. Можна було поранитись об якусь машину, а іноді траплялися суви на звалищах або витоки газу. Тому я сидів удома, дивився шоу чи відеокасети і їв. Я був товстим з Ікфріде. Я полюбляв солодощі та їжу з крахмалем. Батьки мене зіпсували, купуючи більше їжі, ніж потрібно. Мені зараз подобається балувати себе. Зараз у мене краща дієта, яка сприяє схудненню. Але вона в тисячу разів дорожча. Я часто їм ікру. Справжню. Її ловлять у акваріумі в Гелвестоні. Я можу дозволити собі справжнє шампанське і масло. Пам'ятаю, як я лежав у ліжку, розповідаю я. Здається, мені тоді було три роки. В мене був ведмедик Говорун. Він розповідав мені історії, а я тикав у нього лівцем і намагався відірвати вуха. Мені це подобалося. Я замовкаю, і Зікфрід одразу ж перехоплює ініціативу. «Чому ти плачеш, Робі?» «Не знаю». «Я ридаю. Сльози течуть по моєму обличчю, а я дивлюся на годинник і бачу зелені цифри, як у тумані». «Ой!» – невимушено зо я підводячись. «Сльози досі течуть, але я вже не ридаю. Зікфріде, мені дійсно треба йти. У мене побачення. Мою дівчину звуть Таня». Вона дуже гарна і грає у г'юстонському симфонічному оркестрі. Таня любить Мендельсона і троянди. Хочу підібрати якісь темно-сині гібридні квіти, що пасуватимуть до її очей. Робе, в нас залишилося майже 10 хвилин. Іншим разом. Я знаю, що не вийде, тому додаю. Можна скористатися твоїм туалетом. Дуже треба. Хочеш вивести з організму свої почуття, робе? Не себе розумника. Наче я не тямлю. Я знаю, що це схоже на типовий механізм заміни. Робе? Добре, потім. Але, чесно, мені треба до вбиральні. А потім слід заскочити до квиткової крамниці. Таня особлива дівчина і дуже хороша людина. Я не кажу в сексуальному плані, хоча в цьому вона теж класна. Вона добре. Що ти маєш на увазі, робе? Я наважусь і додаю. Вона добре займається оральним сексом. Робе? Я впізнаю цей тон. У Зіфріда дуже великий вибір тональностей. Але деякий я вже навчився відрізняти. На його думку, він на правильному шляху. Що? Робе, як ти називаєш оральний секс із жінкою? На бога, зігфріде, що за дурну гру ти затіяв? Як ти це називаєш, Робе? Хе, ти чудово знаєш, як і я. Будь ласка, скажи, як ти це називаєш, Робе? Зазвичай кажуть, що на кшталт вона з'їла мене. А ще як, Робе? Є безліч нас, брати народ, наприклад, і ще купа окреслень. Яких робе? Я нарешті даю волю тому гніву і болі, які росли в мені. Не дрочі мене, Зікфріде. Позиви стають сильнішими, і я відчуваю, що невдовзі закаляю штани, прямо як у дитинстві. О, Господи, Зікфріде, коли я був маленьким, я розмовляв зі своїм плюшевим ведмедиком. Зараз мені 45, і я розмовляю з дурною машиною, немов із живою людиною. Але є ще якийсь вислів, чи не так, Робе? Їх тисячі. Який саме тобі потрібен? Робе, я хочу почути той вислів, який вживаєш ти, але не сказав. Будь ласка, спробуй. Він особливий для тебе, тому сміливо вимов його. Я падаю на килимок, і тепер починаю плакати по-справжньому. Будь ласка, Робе, який вислів? Дідько, забирай Зігфріде, смоктати. Ось, смоктати, смоктати, смоктати. Розділ восьмий. Доброго ранку. привітався хтось, перервавши мій сон, про те, як я загруз у сипучих пісках у туманності Оріона. Я приніс вам чаю. Я розплющив одну око і, визирнувши через край гамака, спостеріг пару темних очей на бронзовому обличчі. Я був повністю одягнутий і потерпав із похмілля. У кімнаті стояв жахливий сморід, і я зрозумів, що сам я його причиною. Мене звати Шикітай Бакін, — сказав чоловік. Зі склянкою. Будь ласка, випийте чаю. Це допоможе відновити водний баланс. Придивившись, я побачив, що нижче від пояса у чоловіка нічого немає. Це був той безногий каліка зі зйомними крилами, якого я вчора зустрів у тунелі. О. застогнав я, докладаючи тяжких зусиль, щоб вичавити із себе доброго ранку. Туманність Оріона стала ще туманнішою в міру того, як вивітрювався мій сон і моє відчуття, що слід якось продертися крізь газові хмари, які швидко застигали. Проте сморід не зникав. Це було занадто навіть для брами. Я зрозумів, що мене вирвало на підлогу, і я ледь стримувався, щоб не проблюватися знову. Бакін, повільно махаючи крилами, спритно одним порухом поставив закриту склянку на гамак біля мене. Потім він підлетів у гору, на шафу і промовив. «Здається, у вас сьогодні медогляд у восьмій ранку? Невже?» Хто володіє Брамою? Брама – це унікальне явище в історії людства. Ми худко збагнули, що вона є занадто цінним ресурсом, щоб належати одній групі людей чи уряду. Таким чином була заснована компанія Brahma Corporation, або просто корпорація. Це багатонаціональна компанія, головними партнерами якої є уряди США, Радянського Союзу, Сполучених Штатів Бразилії, Венеріанської конфедерації та Нової Народної Азії а вкладниками будь-які особи, зокрема й ви, які підписали протокол домовленості, що його додано до цього документа. Мені вдалося відкрити склянку і сьорбнути чаю. Напій був дуже гарячий, без цукру майже без смаку, але, здається, він зменшив відчуття нудоти. Так, я гадаю, це звична процедура. Також аж пізофон дзвонив кілька разів. Я знову застогнав. Думаю, це я телефоную ваш інспектор, щоб нагадати про медогляд. «Зараз 7.15, пане Броудгетт. Я відповідаю нерозбірливо, а потім обережніше додаю. Мене звати Роб Броудгетт. Так, я взяв на себе сміливість перевірити, чи ви прокинулися. Пригощайтеся чаєм, пане Броудгетт. Сподіваюся, вам сподобається у брамі». Чоловік кивнув, злетів уперед із шафи і зник у дверях. У голові щось гупало під час кожного руху. Я виліз із гамака, намагаючись не ступати на найгидніші плями на підлозі, і якимось дивом привів себе до ладу. Я хотів поголитись, але моїй бороді вже було 20 днів, і тому я вирішив іще трохи повідпускати її. Так я не здавався неголеним, до того ж сил голитися не було. Хитаючись, я увійшов до оглядового кабінету із запізненням лише на 5 хвилин. Ося моя група вже була тут, тому мені довелося йти останнім. У мене взяли три аналізи крові. Спальця пальця звени і мочки вуха. Я був упевнений про 90-відсотковий результат. Але це не мало жодної ваги. Медогляд був простою формальністю. Якщо ви вижили на шляху до брами, то на кораблі гічі все буде добре. Якщо, звичайно, не трапиться нічого. У такому випадку ніхто не виживе, незалежно від здоров'я. Я знайшов час випити філіжанку кави з візка, який стояв біля спускної шахти. Приватне підприємство у брамі. Не думав, що тут такі існують. І стих якраз на початок першого заняття. Курси проводили в довгій та вузькій аудиторії з низькою стелею на поверсі собака. Сидіння були розташовані по двоє, а між ними прохід у центрі. Це нагадувало шкільний клас, який помістили в автобус. Шарі запізнилась і сіла біля мене. Вона мала вигляд свіжий і життєрадісний. Уся наша група зібралася. Семеро землян, сім'я венеріанців і чотирьох чоловік і ще кілька новачків на кшталт мене. «Ти маєш не такий вже кепський вигляд!» – прошепотіла шері, поки інструктор схилився над якимись паперами на столі. Душ. Упродовж 45 секунд у душі автоматично подаються два струмені. Намилюйтеся в перерві між подачею струменів. Ви маєте право приймати душ не частіше, аніж раз на три дні. Плата за понаднормове користування душем – буде стягуватися з вашого кредитного балансу за тарифом 5 доларів за 45 секунд. Що похмілля дошкуляє. Ні, але воно десь поряд. Я чула, як ти повертався минулої ночі. Відверто кажучи, це було чутно на весь тунель. Багатозначно додала Шері. Мене пересмикнуло. Я досі чітко відчував запах, але всередині. Ніхто від мене не відвертався, навіть Шері. Інструктор підвівся і ненадовго затримав погляд на нас. Отже... Промовив він, знову зазирнув у папери і похитав головою. «Я не буду перевіряти відвідування», – сказав інструктор. «Я читаю курс керування космічним кораблем Гічі. Я помітив зв'язку браслетів на його руці. Я не зміг порахувати, але їх було близько шести. Я ненадовго задумався про людей, які не раз літали, проте так і не збагатилися. Це лише один із тих трьох курсів, які будуть викладатися. Потім буде виживання в незвичному середовищі та методика розпізнавання цінностей. Але я вас навчатиму, як керувати кораблем. А почнемо ми з практики. Прошу за мною. Ми стали і попленталися за ним, спустившись тунелем до спустойної шахти з тросом. Ми пройшли вартових, можливо, тих самих, яких ми не вчора проганяли. Цього разу вони лише кивнули інструкторів, проводжаючи нас поглядами. Наша подорож закінчилася у довгому широкому проході з низькою стелею, в якому з підлоги стирчало близько дюжини обтесаних і заляпаних металевих циліндрів. Вони нагадували обвуглені пеньки, але за мить я усвідомив, що то було, і ковтнув слину. Це ті самі кораблі. Я прошепотів до Шері голосніше, ніж хотів. Кілька чоловік подивилися на мене з цікавістю. Серед них та дівчина з густими темними бровами, з якою я танцював учора. Вона кивнула і усміхнулася мені. Я помітив браслети у неї на руці та здивувався її присутності. Також мені стало цікаво, якими були її успіхи за ігровим столом. Ми оточили інструктора. Він почав. Як хтось тільки ну, правильно зазначив, це космічні кораблі Гічі, точніше посадковий модуль. Він доставить вас на планету, якщо вам пощастить на неї натрапити. Ці сметтєві баки здаються маленькими, але вміщають п'ятеро душ. Звичайно, це не дуже зручно, але можливо. Взагалі, хтось завжди має залишитися у головному кораблі, тому в посадковий модуль можна брати чотирьох чоловік. Інструктор провів нас повз найближчий модуль, і ми всі змогли помацати і пошкребати його. Потім він почав розповідь. Коли браму тільки було відкрито, в її дуках стояло 924 кораблі. З них наразі 200 у неробочому стані. Ми не знаємо чому, вони просто не працюють. 304 кораблі вже здійснили по одному виліту і більше. З них 33 перебувають тут. Їх можна використовувати для рейсів. Усі інші ми ще не випробували. Підтягнувшись, він умостився на одному з коротеньких циліндрів і продовжив. Ви маєте вирішити, братимете один із перевірених 33 кораблів, чи виберете той, на якому ще ніхто не літав. Я маю на увазі людей. У такому випадку ви просто платите гроші і робите свій вибір. Це як гра. Багато першопрохідців не повернулося. Тому без сумніву, певний ризик існує. Очевидно, чи не так? Зрештою, їх віддавали на тих обслуговування ще чорзна коли. Напевне, коли гічі знайшли їх тут. З іншого боку, під час польоту на перевіреному кораблі ризик теж є. Вічного двигуна ще не винайшли. На нашу думку, деякі кораблі повернулися через брак палива. Проблема в тому, що ми не знаємо, що це за паливо і як визначити його рівень. Інструктор поплескав пеньок. Ми дійшли висновку, що цей та інші посадкові модулі, які ви бачите тут, були розроблені для екіпажу із п'ятигічим. Проте в них літає по троє людей. Непевно, гічі були більш терплячі одне до одного в обмеженому просторі, аніж люди. Є кораблі різних розмірів, але статистика на кораблях, що не повернулися за останні кілька орбіт, здається загрозливою. Можливо, це просто якась чорна смуга, але у будь-якому випадку я за те, щоб відражати по три члени екіпажу в посадкових модулях, вище ніть на свій розсуд. Другий елемент вибору це члени вашого екіпажу. Будьте пильними, добирайте собі компаньйонів. «Що там?» – Шері махала рукою, намагаючись привернути увагу інструктора. «Ви, сказали, здається загрозливою. Наскільки загрозливою?» – запитала Шері. Інструктор терпляче відповів. «За останню фінансову орбіту повернулося лише три з десяти екіпажів по п'ять осіб. Це найбільші кораблі. У деяких випадках ми виявили трупи членів екіпажу. І таке буває». «Еге», – сказала Шері, – «дуже погано». Ні, це ще нічого порівняно з кораблями, розрахованими на одну людину. Дві орбіти тому ми відправили їх упродовж усієї орбіти. З усіх кораблів повернулося лише два. Оце дійсно зле. Чому ж так? – запитав батько з сім'ї тунельних щурів Форренд. Інструктор на кілька секунд затримав на ньому погляд. – Якщо колись дізнаєтесь, то скажете, – відповів він. – Так, обираючи екіпаж, візьміть когось, хто вже літав. Іноді це виходить, але не завжди. Проспектори, які вже розбагатіли, зазвичай зав'язують, а ті, хто ще ні, не захочуть лишати свій екіпаж. Тому вам, новачкам, доведеться літати з іншими незайманцями. Хі -хі. Він уважно роздивився навколо. Ну що ж, промацуємо ґрунт. Розбитись на групи по три. Не переживайте за якісний склад, це ще не добір екіпажу. І лізьте у відкриті модулі. Нічого не чіпайте. Вони вимкнені, але іноді вмикаються самостійно. Просто сидіть у кабіні пілота і чекайте на інструктора. Уперше чую, що тут є інші інструктори. Я озирнувся, намагаючись визначити, хто викладачі, а хто новачки. Інструктор сказав. Є питання. Знову Шері. Так, як вас звати? Невже я знову не сказав? Я Джиммі Чоу. Приємно познайомитися. Гайда. Зараз я знаю більше, аніж мій інструктор. Засібно й те, що сталося з ним через піворбіти. Бідолашний Джиммі Чоу полетів переді мною а повернувся мертвий, поки я літав у друге. Він загинув через спалах. Кажуть, що його очі википили самі собою. Але тоді він знав усе, що здавалося мені чудернацьким. Ми залізли в кумедний овальний люк між двигунами і опинилися в посадковому модулі, а потім драбиною з кілочків рушили вниз до головного корабля. Ми оглянули кабіну. Наша група нагадувала трьох алібабів у печері зі скарбами. Згори щось пошкрябалось. І ми побачили обличчя з густими бровами і гарними очима. Це була та дівчина, з якою я вчора танцював. Дуже весело, – запитала вона. Ми намагалися не чіпати нічого, що рухається, тому сумніваюся, що мали невимушений вигляд. Не хвилюйтеся, просто роззерніться. Тут багато чого можна побачити. Он та вертикальна лінія штурвалів з маленькими руків'ями, що стирчать, це селектор пункту призначення. У жодному разі не чіпайте її зараз і взагалі ніколи. «А ота золотова спіралька для вас, білявочко? Як гадаєте, навіщо вона?» Білявочка була однією з доньок Форенда. Вона відсмикнула руку від спіралі і заперечно хитнула головою. «Я теж». Шарі вирішили ризикнути. «Можливо, це вішак для капелюхів?» Інструкторка багатозначно скосила погляд на ту штуковану. «Хм, ні, я так не думаю. Сподіваюся, ви знайдете відповідь. Ніхто з нас не знає. Іноді вони нагріваються під час польоту, ніхто не відає чому». Туалет там. У вас буде багато мороки з ним, але він працює. Головне тільки навчитися. Тут, або десь хочете, ви можете підвісити гамак і спати. У тому кутку і в тій ніші мертвий простір. Якщо вам потрібно трішки побути на самоті, ви можете відгородитися там. Дещо це особистого простору. Чому ніхто з вас не називає свого імені? – запитала Шея. Інструкторка вишкірилася. Мене звати Гела Клара Мойнлін. Що ще вам кортить про мене знати? «Я двічі літала, але нічого не знайшла. Тому зараз намагаюся згаяти час в очікуванні наступної мандрівки, працюючи помічником інструктора». «А як дізнатися, коли наступний політ?» – запитала Форенд молодша. «Розумниця. Гарне питання. Одне з таких, на які я чекаю, оскільки вони показують, що ви мислите. Я сама не знаю. Дивіться. Як вам вже відомо, цей корабель розрахований на трьох осіб. Він уже побував у шістьох рейсах, але я впевнена, що в ньому вистачить палива ще на кілька». Тому я краще літала б на ньому, аніж на одномісному кораблі. Вони для ризикованих гравців. — Панчо говорив про це, — сказала Фуронт молодше. Але тато стверджує, що він ознайомився з усіма відомостями, починаючи з першої орбіти, і виявилося, що одномісні кораблі не такі вже й погані. Функції корпорації Метою корпорації є експлуатація космічних літальних апаратів, які залишили нам гідше, а також продаж, розробка і інше використання артефактів, товарів, сировини і інших цінностей, які були знайдені за допомогою вищевказаних кораблів. Корпорація заохочує комерційну розробку технологій ГІЧІ і для цього надає право на їх оренду на умовах виплати частини доходу. Доходи від розробки таких технологій використовуються на виплату відповідних часток вкладникам, зокрема і вам, які зробили великий внесок у відкриття нових цінностей, на покриття витрат на отримання брами, та окрім цього на сплату подушного податку, на щорічну виплату коштів, необхідних на отримання крейсерів, які ви бачили на найближчій орбіті головним партнерам, на створення та введення недоторканого запасу, на користування балансом доходу корпорації з метою фінансувати наукові дослідження самих цінностей. На кінець фінансового року, який настав 30 лютого, загальний дохід корпорації перевищив 3,7 на 10 у 12 доларів США. Твій тато може скористатися моїм кораблем відповіла Гела Клара. Це не просто статистика. Одномісні кораблі – це нудно. До того ж, одна людина не може впоратися з усім, якщо фортуна їй не усміхнеться. Потрібні товариші. Хтось має лишатися на орбіті. Зазвичай ми залишаємо одну людину на кораблі, так безпечніше. У крайньому випадку, якщо щось піде не так, хтось прийде на допомогу. А двоє інших спускаються в модулі, щоб оглянути місцевість. Зрозуміло, усі знахідки діляться на трьох. Якщо вам пощастить знайти щось велике, вистачить на всіх. А якщо нічого не знайшли, то одна третина – це те саме, що все. «Тоді, можливо, краще літати у п'ятимісному кораблі?» – запитав я. Клара глянула на мене і підморгнула. Не думав, що вона пам'ятає вчорашні танці. Хто зна, хто зна. П'ятимісні кораблі мають практично необмежений спектр пунктів призначення. Китайська грамота. пробурмотіла Шері. П'ятимісні кораблі мають набагато більше потенційних пунктів призначення, аніж тримісні чи одномісні кораблі. Напевно, це через те, що в деяких таких пунктах призначення небезпечно. Саме п'ятимісний корабель колись повернувся у найгіршому стані. Він був увесь подряпаний, обгорілий і погнутий. Ніхто не знає, де він був і як узагалі долетів назад. Кажуть, що він побував у фотосфері якоїсь зірки. Члени екіпажу не змогли нам розповісти, оскільки вже загинули. Звичайно, додала Клара замислено. «Броньований тримісний корабель має такий самий прийом пунктів призначення, як і п'ятимісний, але будь-який політ – це ризик. Давайте до справи. Ви, – інструктор вказала на Шерін, – сідайте там». Я й Фурен зігнулися біля плутанини з обладнанням, серед якого були прилади, створені як людьми, так і гідші. Місця було мало. Якщо прибрати все начиння із тримісного корабля, то вийде приміщення обширом приблизно 4х3 і на 3 метри, але у такому разі він би не полетів. Шері вовтузилася в кріслі, намагаючись зручніше вмоститися біля лінії штурвалів з рукоятками, які стирчали на всі біч. «Що за сідниці були в Гічі?» – поскаржилася вона. Клара відповіла. «Ще одне гарне запитання без відповіді. Якщо дізнаєтеся, розкажете всім. Корпорація оснастила сидіння цими пасками. Вони не належать до оригінального обладнання. Гаразд, перед вами селектор пункту призначення. Покладіть руку на будь-який штурвал». «Але інші не чіпайте. Тепер перемикніть його». Клара нетерпляче спостерігала за тим, як Шері торкнулася нижнього штурвала, схопила його, накрила долонями, сперлася на авіподібні підлокітники крісла і штовхнула його. Нарешті їй це вдалося, і лампочки вздовж штурвалів почали блимати. «Ого!» – вигукнула Шері. – «А вони були досить сильними. Ми по черзі перемикали цей штурвал. Того дня Клара не дозволяла нам чіпати інші». Коли настала моя черга, я був здивований. Щоб зрушити його, мені довелося напружити усім язи. Здавалося, штурвал був не а так задумано. Якщо врахувати, в яку халепу можна скочити, випадково перемкнувши якийсь штурвал у процесі польоту, то, скоріше за все, так воно й було. Звичайно, тепер я знаю значно більше, аніж Клара в той момент. Не кажу, що я дуже розумний, але багато хто ламав голову, щоб зрозуміти, яким чином працює механізм вибору пункту призначення, на показчику курсу. Це вертикальний ряд генераторів цифр. Лампочки, які засвідчуються, відповідають цифрам. Це важко визначити, оскільки лампочки не схожі на цифри. Вони не належать ні до позиційної, ані до десяткової системи. Схоже, ті слова «система Гічі» була побудована на сумах простих чисел та показників ступенів, але це темний ліс для мене. Це треба лише пілотам-інспекторам і спеціалістам із програмування курсу, які працюють на корпорацію. Проте і вони це роблять не безпосередньо, а за допомогою інформаційно-обчислювального конвертера. Перші п'ять цифр виражають положення пункту призначення, якщо щитувати знизу вгору. Як твердить Мєчніков, початковим порядком було не знизу вгору, а спереду назад. Це дає нам певну інформацію про гічі. Вони орієнтувалися на три виміри, як первісні люди, а не на два виміри, як ми. Невже хтось вважає що трьох цифр буде досить, щоб описати будь-яке положення у Всесвіті. Тобто за допомогою тривимірного представлення галактики можна виразити будь-яку її точку за допомогою числа для кожного з трьох вимірів? Гічі мали п'ять чисел. Чи не означає це, що в Гічі було п'ять вимірів? Мєшніков переконує, що ні. Утім, після підтвердження перших п'яти цифр інші сі можна вибрати довільно, і корабель вирушить у політ після того, як ви натиснете кнопку запуску. Кораблі-брами. Кораблі, якими ви можете скористатись у брамі, здатні здійснювати міжзорені польоти на швидкості, що перевищує швидкість світла. Рушійна сила ще недостатньо досліджена. Дивись посібник пілота. Також вони оснащені цілком традиційним ракетним двигуном на рідкому водні для управління положенням і для польоту посадкового модуля, який є в кожному космічному кораблі. Кораблі поділяються на три основні категорії. Класи 1, 3 і 5, згідно з кількістю людей, яку вони можуть узяти на борт. Певні кораблі мають важку конструкцію і класифікуються як броньовані. Більшість із них є п'ятимісними. Кожен корабель запрограмовано на автоматичну навігацію на ряд пунктів призначення. Повернення відбувається автоматично і, як свідчить практика, є досить надійним. На курсах із керування кораблем ви навчитеся виконувати різноманітні задачі з безпечного управління. Дивись правила безпеки в посібнику пілота. Зазвичай пілоти, точніше, спеціалісти з програмування курсу, які одержують за свою працю зарплатню від корпорації, вибирають чотири випадкові цифри. Потім необхідно прокрутити п'яту цифру, поки не загориться застережна рожева лампочка вона може світитися тьм'яним або навпаки яскравим світлом. Якщо ви зупинитесь і натиснете на пласку овальну ділянку під кнопкою запуску, інші цифри почнуть рухатись у діапазоні кількох міліметрів, а рожева лампочка стане яскравішою. Коли цифри зупиняться, лампочка загориться різким яскравим світлом. Мєшніков твердить, що це автоматичний пристрій для точних налаштувань. Машина може допускати людську помилку, тобто помилку гічі, під час дійсного налаштування пункту призначення, тому останні навігаційні уточнення відбуваються в автоматичному режимі. Можливо, він має рацію. Звичайно, вивчення цих кроків забирає чимало часу, та коштує силу силену грошей, а також багатьох життів. Небезпечно бути проспектором, але для перших з них політ вважався за самогубство. Іноді в ході перебирання п'ятої цифри нічого не засвічується. У такому разі можна лише вилаятися, скинути інші чотири та почати знову. Перебір триває кілька секунд, але часто пілоти-інспектори витрачають кілька днів, проводячи нові налаштування, щоб досягти належного кольору. Звичайно, до мого польоту пілоти-інспектори та спеціалісти з програмування курсу змінили сотні налаштувань з потрібним кольором. Одначе їх іще не було застосовано, а також змінили налаштування польотів, з яких пілоти не поверталися. Але тоді я цього не знав. Усе для мене було новим у тому видозміненому кріслі Гічі. Не знаю, як це пояснити. Це треба відчути. Мільйони років тому в цьому кріслі сидів пілот Гічі. Переді мною був селектор пункту призначення. Цей корабель міг полетіти куди завгодно, уявляєте? Якщо вибрати правильний пункт призначення, то можна опинитися біля Сіріуса, Проціона або навіть біля Магеланової хмари. Кларі набридло висіти над нами. Вона залізла в корабель і сілася позаду мене. «Твоя черга, Броудгене», – сказала вона, поклавши руку мені на плечі. Я відчув її груди біля спини. Я не хотів прокручувати штурвал і запитав. «Хіба не можна якось визначити, де ти опинишся?» оголошення Як дізнатися, чи ви є прибічником унітарної влади? Створення братства брами. Телефон 87-539. Шукаємо білітіс для для сабфуталесбії. Будемо літати разом, а коли розбагатіємо, створимо щасливу сім'ю у Північній Ірландії. Лише для тих, хто прагне постійного троїстого шлюбу. Телефон 87033 або 87034. Бережіть свої результати. Захистіть прибутки від привласнення корпорацією під час вашої відсутності. В оплату входить розпорядження на продаж на випадок, якщо ви не повернетеся з подорожі. Телефон 88125. Можна, відповіла Клара, якщо ви кваліфікований пілот Гічі. Можливо, колір означає відстань? Цього ніхто не знає, хоча всі намагалися це встановити. У нас є ціла команда, котра програмує звіти щодо кораблів, які повернулися згідно з налаштуваннями, з якими вони вирушили в дорогу. Та поки що глухо. Ну, може, броудгеде, добре затисніть рукоятку першого штурвала, який інші вже рухали. Перемкніть його. Це важче, аніж дається. Клара мала рацію. А я боявся, що занадто сильно натисну на нього. Вона схилилася наді мною і поклала свою руку на мою. Я зрозумів, що той приємний запах мускосної олійки, який я відчував, Належав їй. То був не лише мускус, і її феромони чудово підходили моїм хеморецепторам. Цей запах був приємною заміною смороду, який стояв у брамі. Проте водночас жодні лампочки не загорялись, хоча я смикав руків'я впродовж п'яти хвилин. Потім Клара вигнала мене і на моє місце сіла Шері, щоб зробити ще одну спробу. Коли я повернувся до своєї кімнати, виявилося, що хтось у ній прибрав. Я був приємно здивований і задумався, хто б це міг бути. Втім, я був надто стомлений для тривалих розважань. Низька гравітація дуже виснажує, доки до неї не звикнеш. Доводиться зайвий раз напружувати м'язи, аж поки заново не пристосуєшся до цілої системи умов. Я підвісив свій гамак і вже почав засинати, коли почув, що хтось шкрябається у градки моїх дверей, і потім почув голос Шері. «Робе?» «Що?» «Ти спиш?» «Зрозуміло, ні». Але я звагнув, що вона мала на увазі. Ні, лежу й думаю. І я робе. Так. Хочеш, щоб я залізла до тебе в гамак? Я зробив спробу відігнати сон, аби зрозуміти питання. Я дуже хочу, додала вона. Добре, тобто я теж хочу. Вона прослизнула до кімнати і залізла в гамак, який при цьому легенько гойднувся. Вона була вдягнена у плетену футболку та трусики. Я відчував її тепле і м'яке тіло, коли ми скрутились у клубочок на гамаку. «Не конче займатися сексом, солоденький», – сказала вона. «Мені і так добре. Побачимо, як складеться. Ти чогось боїшся. Її подих був найсолодшим з того, що вона мала. Я відчував його у себе на щоці. Більше, ніж я собі це уявляла. «Чому?» «Робе». Шері влаштувалася зручніше і повернула шию, щоб бачити мене через плече. «Ти іноді милиш дурниці». «Вибач». «Так, дивись, ми збираємося летіти на кораблі, а куди не знаємо». Ми будемо летіти швидше від світла, а чому ніхто не відає. Ми не знаємо, скільки триватиме подорож, тому куди ми летимо вже не важливо. Тому можемо летіти усе життя і померти, не діставшись пункту призначення. Навіть якщо ми не зустрінемо щось таке, що вб'є нас за кілька секунд. Правильно ж? Правильно. А ти ще питаєш, чи мені не страшно. Просто хочу підтримати розмову. Я зібгався калачиком уздовж її спини і легенько взяв Шері за приємні груди. «Не тільки. Ми нічого не відаємо про людей, які побудували усе це. Хто знає, можливо, це просто практична штука з їхнього боку. Може, таким чином вони заманюють свіже м'ясо на свої небеса гічі?» «Згоден», – підтвердив я. «Повернися». «А корабель, який вони показували зранку, не такий, як я думала», – сказала Шері, повертаючись і обіймаючи мене за шию. Раптом ми почули різкий свист, незрозуміло звідки. «Що це?» «Не знаю». Ми знову почули цей свист. Він лунав десь із тунелю, а також у моїй кімнаті, але голосніше. А, це п'єзофон. Дзвонив мій і її п'єзофони поряд. Свист стих, і ми почули голос. Це Джим Чоу. Усі новачки, які хочуть подивитися на корабель, що повернувся з невдалого вильоту, підійдіть до доку номер 4. Його якраз туди доставили. Я також чув якесь бурмотіння з кімнати фурендів і відчував, як б'ється серце Шері. Нам краще піти, сказав я. Я знаю, але я не дуже хочу. Корабель прибув до брами. Один із крейсерів на орбіті виявив судно і наблизився до нього. Тягач доправив корабель до доків корпорації, де зазвичай розміщали лише ракети з планет. Там розташовувалася камера, яка могла витримати навіть п'ятимісний корабель. А це був тримісний. Радше те, що від нього залишилося. Господі, прошепотіла Шері, роби, як ти гадаєш, що з ним трапилося? З екіпажем? Вони померли. У цьому не було жодних сумнівів. Корабель був повністю розбитий. Каркаса для посадкового модуля не було, лишився тільки головний апарат. Грибоподібна капсула, погнута і розколота від жару. Від жару. І це метал гічі, що витримував навіть електричну дугу. Однак найгіршого ми ще не бачили. Ми ніколи не бачили найгіршого, тільки чули. Один член екіпажу все ще залишався в кораблі. Точніше був розмазаний по всій поверхні та спікся зі стінками корабля. Чому так сталося? Без сумніву, це через жар і прискорення. Можливо, він опинився у верхніх шарах атмосфери Сонця або у щільній орбіті нейтронної зірки. Тільки перепад гравітації міг таким чином розірвати корабель з екіпажем. Але ми вже ніколи цього не дізнаємося. Інших двочленів екіпажу не було. Не те, щоб це було легко з'ясувати, але перепис органів виявив дрібні шматки щелепи, тазу і хребта. Можливо, інші двоє залишились у посадковому модулі? Мершиновочки Шері схопила мене за руку і відтягнула. Повз нас пройшли п'ять членів екіпажу, курсуючих довкола крейсерів, кожен у своїй формі: Американець і бразилець у блакитних тонах, росіянин у бежевій, венеріанець у робочому білому одязі, а китаєць у чорно-коричневому однострої. Серед них були дві жінки: американка і венеріанка. У всіх обличчя мали однаковий вираз дисципліни та огиди. Ходімо, Шері потягнула мене. Ми не хотіли дивитися на те, як члени екіпажів крейсерів будуть копирсатися в рештках. У весь клас Джиммі Чоу, Клара і інші інструктори почали розходитися по своїх кімнатах, але не так швидко. Крізь порти шлюзу ми спостерігали цю картину. Коли патруль із крейсерів відчинив корабель, ми почули легкий запах. Не знаю, як описати це. Схоже, на зварені помиї, які дають свиням. Навіть для звичного запаху брами то було занадто. Клара пішла на свій поверх. Він розташовувався досить низько у фашенебельному районі біля рівня Просто. Коли я побажав їй на добраніч, вона підвела голову. Я вперше побачив, як вона плаче. Я і Шері побажали на добраніч форендам біля їхніх дверей. Я повернувся до неї, але вона випередила мене. «Гадаю, слід заснути», – сказала Шері. «Вибач, Робе, але я щось нічого не хочу». Правила безпеки для кораблів брами Механізм міжзоряних польотів закладено в ящику у формі ромба, який розташовано під центральним килем три- та п'ятимісних кораблів і в санвузлі одномісних кораблів. Нікому не вдалося успішно відкрити ці контейнери. Кожна спроба супроводжувалася вибухом із силою майже в одну кілотонну. Зараз учені працюють над масштабним дослідницьким проєктом з метою відчинити контейнер, не пошкодивши його. Якщо ви вкладнику маєте якусь інформацію чи пропозиції стосовно цього, одразу ж зверніться до службовців корпорації. Одначе за жодних обставин не відкривайте ящик самостійно. Будь-яке втручання або паркування вдок кораблів, на яких здійснювалися спроби такого втручання, суворо заборонено. Порушення цього правила передбачає втрату всіх прав та негайну депортацію з брами. Обладнання, що використовується для управління курсом, також є потенційно небезпечним. За жодних обставин не змінюйте налаштування після того, як ви розпочали політ. Жоден корабель, на якому це було зроблено, не повернувся.